Gantziako itsuliko 9. etaparen bezperan gure eskuk frido mitza argistatzeko deialdia egiten du. Gure eskuko Jesusola ziregi ti zena da freedom hitza argistatu nahi dugu zuzet ganean guretzak garrantzitsua zen elkartasunetik elkarlanera pasatzea Biek arazo komunak dauzkago bi argi gara erabaki nahi dugunak eta erabakitzeko eskubide hori ukatzen digutenak eta orduan elkarlanean mezu hori indartu nahi dugu eta mundura ba askatasun mezu bat bidalet eta herri hauek demokratikoki bere etorkizuna erabakinen dela bi eramunean turdenboran bakebideak presoen eskubideen aldeko aldagikapenak plazaratuko ditu Emily Marten bakebideako kidea ideia da, bederatzi gehenetapan, eh, zudet gainan denak batzea toki batean, eta tuja pasako denean, horrein bat material ekariko eh, dugu, banderolak, goratasunean, eskoko afitsak, bon, gure petoak, eh, dugu nusaiako material hori ekariko ek dugu. Begune batean, behintzat, eh, tresuan eskobiden eta sustuta, jakez, istor, Unai eta joanen askatasuna galetzeko eta dei deiegiteko elduden ideilaren emeretzean antolatzen duguna mobilizazioa egunera. Igan dean, haratzeko terditan emandu itzordua gure eskuk, eta bake ere zudet mendira bezperan igotzea galde giten du, gauean bidea etxiko baitute.